З Мстиславом. Сем'юнко споглядав, як проходили вози Данилового війська. Ось проминув уже останній віць, а за ним загін дружинників. «Тепер у князя Мстислава все в руках буде», – промовив Григорій. Володислав не про бояр думав, а заходився терем будувати. Думав, повік владелювати дурень, – сплюнув на землю Сем'юнко. «А тепер що?» Заглянув йому в очі Григорій, що Філіп сказав. Семенка змірів його байдужим поглядом і, подумавши, процідив крізь зуби. Сидіти, сидіти й чекати. Посидимо. Щось вимудрує, Філіп Генріхові голову відкрутили. Через кого вістку в Буду до короля подавати? Григорій буркнув упевнено. "Філіп знайде. Вони повернулися у світлицю. Семенков скинув кожухи кафтан, залишився в довгій сородці, підперезані широким вовняним поясом. Він сів за столом під голову руками. Григорій примостився на лаві, не роздягаючись. «Роздягайся, Григорію, додому ще встигнеш. Нам тільки журитися зараз». Журилися підступні бояри, не раз збиралися то в одного, то в іншого. Зникровали Галицьке велике боярство, останні завіюхи. Володислав десь тиняється на вигнанні, і Судислав за ним пішов. Юрію Витановичу і Іллі Штепановичу Ігоревичу відтяли голови. Все ж не схилилися коромольники, глибокі корені залишилися. Ще ходить, високо задравши голову, багатий Гліб Заремієвич, Ще плете сіті вихованець Володислава пихатий Филип, Ще сечить злий Сем'юнко, Ще кидиться в усі боки у Григорій, Ще тихомов кішка крадеться Гліб Василевич. Сів у Галичі Мстислав, І з першого ж дня відчув, що ці бояри косо дивляться на нього. Вже не один десяток років тривали криваві суперечки. З Ярославом Осмомислом боролися бояри, притискували його. А Роман з боярами нещадно розправлявся. Ігоревичі так само мечем розмовляли з боярами. Ось і Данила, тільки на ноги зіп'явся, теж не поклонився великим боярам. А Мстислава удалого покликав і слухає його порад. Кивали на Новгород галицькі бояри. Та в Новгороді зовсім інші справи, там не так, як у Галичі, не йшли до чужоземців, а галицькі бояри чуженцям п'яти лижуть, продають рідну землю, гендлюють нею. Народ галицький, смерди, закупи, ковачі, всі ремісники, городяни, ненавидів боярських верховодів ненавидів чужоземців і в слушний час хилився до того, хто боронив землю від загарбників. У такий час сів князювати в Галичі Мстислав. Навчився він у Новгороді розпізнавати поведінку бояр, тому й тримався сторожко, бо аж три вороги були збоку, король угорський, князь краківський і бояри, свої тут під боком. Знявши кожух, Григорій промовив, «До Мстислава треба йти, лайдно уклонитися, а потім побачимо». Сем'юнка дивився на Григорія, посміхався, погоджувався з ним. І Филип так каже, «Починай ти, Григорію, бо я спокійно не можу, буду лаятися. А ти улесливий, солодкими речами можеш і дикого кабана заговорити. А Володислав же, учив тебе». Гучив та недовчив, якою дитина вродилася, такої до смерті буде. Злий так злий, а улесливий так улесливий. Григорий образився, ти що, Семенко, глузуєш з мене? Чи не одне ми з тобою думаємо? Одне. Та тільки не всі люди однакові. Один рудий, інший чорний, один розумний, інший дурний. І вже скільки не вчить дурня, він дурним і помре. Це вже як ото горбатий. Скільки б ти його не виправляв, а пустив з рук, він знову горбом своїм світить. А я злий язик такий у мене. Так що тобі починати розмову з Мстиславом. Вишикував Данило перед походом своє військо. Усі володимирці збіглися на площу. Билося серце Данилові від радості, коли він сів на коня і вперше оглянув, з ким буде впохід іти. Першою стояла Галицька дружина. Були в ній сини вірних Романові бояр. Ці дружинники ходили з Данилом у вигнання, переносили з ним гори і нещастя. Другою була Володимирська дружина. Вона ще більша від першої. Володимирський тисяцький Дем'ян учив цю дружину. Були тут бояри, їхні діти, з Володимира. Були із з Берестя, текли до Данила. Стояла ще два полки воїв-пішців. Це смердий закупище й гукнув Данило до походу, обіцявши до весни додому їх пустити. Прийшли вони всі з сулицями і з луками. Багато з них не мали щитів. На чолі цих полків Данило поставив Мирослава і Семена Олуєвича. Стримуючи коня, Данило виїхав наперед. «Бояри і усі люди!» У похід рушаємо за землю нашу Руську. Першу я вас веду. Слухайте мене, як слухали князя Романа, а я вас не забуду. Від Володимира шлях лежить лісом до Угровська. В Угровську вже давно перебуває своїм загоном воєвода краківського князя, ще з того часу, коли захопили Волинь після спійської умови. І недалеко це від Володимира. Та невільно було Володимирцям навіть у ліс здити. Часто привозили додому необережного верхівця з стрілою в голові. Дуже злі були володимирці на загарбників.